Радіо Родина твоя хвиля. Вітаємо вас на хвилі Українського радіо. Ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Марина Лозова та Юлія Карпінська. Усім привіт. Як завжди, о цій годині запрошуємо вас простати час з Радіо Родина, адже ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Починаємо з передачі «Загадки мови», учасник якої – відомий письменник Анатолій Леонтійович Качан. Мовознавець Леся Мовчун дізнається, як письменникові вдається бути вже багато років цікавим і актуальним для дітей та підлітків. У програмі «Старшокласник» ви почуєте про Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. І навіть відвідаєте куточок живої природи, познайомитеся з різними представниками рідкісних птахів і тварин. А ще разом завітаємо до гуртка лікарських рослин і дізнаємося, як треба правильно заварювати чай. Залишайтеся з нами разом з «Радіородина». Марино, я зараз тобі віршик прочитаю. У Сашка така пригода. Випав зуб, біда та й годі. Він тепер не дуже ловко, шепелявить шкоромовку. Бджол жалять без кінджала, бо у бджіл жаліжні жала. Як же звуть тебе? Шашко. А шобака мій? Щірко. Такий чудовий віршик. А знаєш, хто його написав? Знаю. Його автор Анатолій Леонтьєвич Качан. Відомий письменник. А знаєш, чому я так швидко відгадала? Не знаю. І навіть здивувалася, що ти так швидко відгадала. Я в дитинстві просто дуже любила читати вірші Анатолія Качана. І це й добре знаю. Тоді, Марино, тобі, напевне, буде дуже цікаво послухати інтерв'ю з письменником у передачі «Загадки мови». Звісно. І впевнена, що не лише мені цікаво, а й всім нашим слухачам. Добрий день, дорогі друзі! Відомий письменник, лауреат багатьох літературних премій, у тому числі найвищої нагороди для дитячих письменників, премії імені Лесі Українки Анатолій Леонтьєвич Качан, має дивовижний талант. Розмовляти зі школярами на рівних, знаходити цікаві для вас теми, бути в курсі ваших інтересів і водночас залишатися мудрим учителем, який в іронічній формі показує не зовсім правильні вчинки героїв своїх творів. Як вам удається бути багато років цікавим і актуальним для своїх читачів, для дітей і підлітків? З цим питанням я звертаюся до самого Анатолія Леонтьєвича Качана. Для кожного письменника завжди є проблема пошуку спільної мови із своїм читачем, тому що без читача немає взагалі смислу писати. Хоча зараз книжка конкурує із новими технологіями, зокрема з комп'ютером. Але я належу до тих письменників, можливо старомодних, які вважають, що книжка ніколи не програє змагання із новими технологіями. Є таке прислів'я, що мати дає дитині життя, а роки до. Досвід. Але не треба чекати, коли минуть роки, коли з'явиться селена лисина і з'явиться досвід. Тому що прочитати одну знакову книжку для допитливої дитини – це все одно, щоб прожити ще одне життя із її автором, із її героями». Бо інакше навіщо город городить, навіщо тратить свій час на пусту якусь затію? Пошуки стільної мови, справді, особливо в нашому змінному світі, весь час мають іти, тому що багато що змінилося. Змінилося століття, тисячоліття. Раніше переважна більшість дітей жили в селах, в райцентрах, зараз більше в місті. У них принципово різні підходи, інший досвід. От я йшов по дорозі і згадував нашу світу по всьому світу – це так, поетично сказано. Ну, по-перше, не дуже гарно, що ми світ свій розкидаємо по світах, по Аргентинах, по Австраліях, по Бразиліях. Але з кожним поколінням їм все важче і важче утримувати десь у другому, у третьому, четвертому поколінні, передавати ну, не тільки мову, а традиції, звичаї народу. Все важче і важче. Але ж ви врахуйте, що ми 360 років були колоніальною державою, де переслідувалася мова. Там в Австралії і Бразилії це не переслідувалося. І все одно їм важко переслідувати давати з покоління в покоління. Важко, тому що оточення чужомовне. Так, у нас теж рідко не зовсім таке правильне оточення. І оточення, але ж були і циркуляри відомі, і мова переслідувалася, і звужується весь час реал українства. От у мене в Словаччині друг Іван Яцканин, голова спілки українських письменників, і редактор і дорослого журналу Дукля, і для дітей веселка. І от, незважаючи на те, що вони там коріне населення, українці, їм теж все важче і важче. Це при тому, що в них є музей української культури в Свиднику, що у них щороку проводяться свято української культури танці, готуються і школярів в першу чергу. Тим не менше, все важче і важче їм утримувати традиції, звичай мову українського народу. П'ятого числа буде презентація його книжок. І, напевно, про це теж буде мова. Наскільки складно від відірваної, від материкової, від корінної України утримувати цю мову. Але нам теж складно. У зв'язку з тим, що ми вже сказали, нам треба усвідомити, що ми не просто є носіями найбільш популярних українських прізвищ на Єнко, єнко. От, а ми ще є носіями і мови, і традицій, і звичаїв. Ви враховуйте, що в Європі ми, можливо, єдина нація, яка зберегла автентичність, і не тільки в пісні. У нас зберігається ще Опішнянське гончарство, Короловецькі рушники, Петриківські розписи, трембітарство, писанкарство. Ми автентичні і ми цим цікаві для Європи. І все це живе і, мені здається, увагу читача потрібно тримати якраз живою мовою, коли мова не вихолощена, дуже правильна, яка відповідає всім-всім нормам, але бідна. Так, а мова ваших творів, лексика жива, розмовна. Іноді ви вкраплюєте сленгові слівця. От, до речі, як читачі реагують на такі вірші? Це залежить від тематики, від жанру вірша. От Павлу Глазовому часто дорікали, що він вживає суржики у мові. Там у трамвайі повно, що ви за народ, впереді ж свободно, проходив вперед. Як Але гумору, в авторській мові ну, він не вживає суржик. Це просто для гумориста, як виражальний засіб. І якщо я написав розіграш, до речі, у першій, не в російській, не в українській літературі для дітей, немає такого жанру. Вірш-розіграш. Але оскільки я вчився в Одесі, от там дуже, що ви знаєте, гумори проводиться. І тому в вірші, це одеський меридіан, це відомий жарт, що на пересипі на 1 квітня, і не тільки на 1 квітня, на пересипу лопнув меридіан, і в газеті друкують, і знаходяться все одно, хоча і Паустовський, і Купрін вживали цей розіграш, все одно хтось купується, і так далі. І в вірші про комп'ютерну залежність підлітків, ви знаєте, що вже лікується комп'ютерна залежність, віртуальне сприйняття світу, але що з того, що як я буду говорити, що це шкідливо, про це говорять медики, а мені треба показати абсурдність, безглуздість такого просижування, за комп'ютером, коли реальне життя. Я називаю цих дітей, які самі себе замкнули без звірьовки. У мене навіть загадка є. Цю загадку-недомовку загадав мій друг Микола. Хто сьогодні без вірьовки, прив'язав мене до столу. Павутину незнайому, я попав як риба в сіті і забув, чи я на тому, чи вже на цьому світі. Ну а сленг, про який ви говорите, це у вірші «Одеський меридіан». Там йдеться, що брат розіграв сестру, вона забула, що перше квітня, день гумору пекла вертуту, а тоді вирішила подивитися, заглянути до комп'ютера, а там її розігрують вже домовився брат. Ну і е, ось якраз де цей сленг є. Я вважаю, що він тут доречний. доречний. Зненацька, з клітки на веранді, так ніби стало щось страшне, заверщав попуга Яндекс. Полундра, випустіть мене! Дивлюсь, на кухні повно диму, немаловсмалений вогнем, Кудись на двір подався мимо, скурнув із хати кіт Модем. За ним утік на коридор, і наш собака – монітор. О, Боже, через цей комп'ютер і через той меридіан я гет забула про вертуту. Вона димить, немов вулкан. За хриплим криком із в'язниці кричить папуга – все пропало. Я вся у усаж, як чортиця, не впізнають мене дзеркала. Ну, а, власне, сленг, як ви кажете – «Оце сенсація люксова! Оце так диво! Ну і ну!» Пишу я подружці зі Львова про цю прикольну новину. «Ти чула, що було в Одесі? Там біля моря, біля круч, Меридіан через пересип раптово лопнув, як обруч. Тому морська столиця наша тепер живе не в ногу з часом, Там навіть півні на спітанку вже не співають серенади, Бо бережуть свої горлянки для оперети, для естради». А львівський поїзд спише Леся, прибув, коли вже спить Одеса. Коли я пишу для дітей, оце, що ми почали, пошуки спільної мови. Я ж повинен знайти спільну мову, а не затуманювати. І я противник зноски робить кожного разу. Бо кажуть, що це за поет, який пояснює свої вірші? чи в зносках, чи попереднє слово треба робити, чим коротша відстань. Чому? От по Києву ходиш, і досі можна знайти, Цой ти жив. Тому що прийшов у пісні, виразив цілого покоління. І, можливо, ми і втрачаємо, ну не так ще дуже легко нам говорити з молодшими класами, а вже підлітків ми втрачаємо, тому що ми не відгукуємося на їхні запити, та чим вони живуть. Тому що, якщо б гарна книжка з'явилася, ну скільки ж можна крутить доживем до понедільника? Тому що ніхто не пише на оце реальне життя, а не це, називають цих, що просиджують коло комп'ютера, як бролерні кури. Комп'ютер звичайно багато допомагає, бо дехто мені каже: Ти даремно, ну, от Миколаїв презентацію книжки робив листи з осіннього саду, ти даремно оце так лякає з дітей комп'ютером. Та не лякаю я просто показуєш, коли доходить до абсурду оце, пропадають, як у Бермудському трикутнику кораблі. Виходить, що комп'ютер – це єдине віконце у світ. А ну, це да, неправильно. Так. Не тільки у світу, що у вікні. У мене ж є вірш на цю тему. Правда, там про телевізор мова. «Немає в хаті цієї кутка, щоб не було там павука». Немає в хаті цієї картини, щоб не було там павутини. А біля шаф, як пух то полі, літає в гості міль до молі. Але нема кому прибрати, причепорити нашу хату, Бо і мене, і мій диван заворожив телеекран. Не можу встати я з дивана і відірватися від екрана. Зібрати не можу силу волі, аби сказати собі доволі. Не можу чари зняти, щоб. Натиснути на кнопку «Стоп». «Звільніть мене хто-небудь, діти, Від чарів мага ворожбита, Бо зав'язав мені весь світ Цей хитрий телеворожбит. Сім раз підряд Скажіть собі й мені Не тільки світу, що в телевікні». Відоме народне прислів'я «Не тільки світу, що в вікні». Ну, я його теж обіграв І вже пристосував до цієї телезалежності в даному випадку. Дякую Анатолію Леонтєвичу за цікаву розповідь, за ваші чудові вірші. Нагадую, ви слухали передачу «Загадки мови». Була розмова з відомим українським письменником Анатолієм Качаном. Продовження цієї розмови слухайте в одній із наступних передач. А свої відгуки надсилайте на мою електронну адресу загад.равлик.meta.ua або на адресу передачі «Загадки мови». «Хрещатик-26», «Київ-01-001» з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей! Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, з вами Радіо Родина і ведучі Марина Лозова та Юля Карпінська. Марино. Я нещодавно була в такому цікавому місці. А де саме? І що такого цікавого ти бачила? Я завітала до національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і побувала на екскурсії в куточку живої природи. Напевне, побачила цікавих птахів і тварин. Розповідай, хто з представників живої природи тобі найбільше сподобався? Знаєш, Марино, там всім були такі цікаві, але якщо чесно, то мені сподобався папуга-какаду, якого звати Кока. Він дуже голосно кричить, якщо на нього не звертають увагу. Навіть вміє говорити. Полюбляє їсти горіхи і нервується, якщо когось із живого куточка забирають на виставку, тому що за всіх переживає. Дуже цікаво. Мабуть, і я завітаю до куточка живої природи, щоб подивитися на папугу Кокву. Марино, раджу тобі і всім нашим слухачам обов'язково завітати до цього центру. Ви точно не пожалкуєте, адже там є величезна кількість різноманітних декоративних птахів – тварин, комах, плазунів – а ще працюють гуртки різних напрямків, відвідування яких безплатне. Я обов'язково завітаю до цього центру. А що там ще є цікавого? Багато чого. Але пропоную краще послухати передачу «Старшокласник», де методисти Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді більш детально розкажуть про куточок живої природи і гурток лікарських рослин. Тож слухаємо. «Старшокласник, умикай і світ цікавий пізнавай». Коли я навчалася в школі, дуже любила урок біології. Мені завжди подобалося робити якісь досліди, спостерігати за поведінкою тварин, досліджувати їх, вивчати, а потім на уроці ділитися отриманими результатами. Особливо подобалася біологія у восьмому класі. До сих пір пам'ятаю будову дощового черв'яка. І не забула, що молюски це не сегментовані вторинні порожнини безхребетні тварини. У нас в класі ще висіли різноманітні плакати, де були зображені внутрішня будова тварин, структура квітки і як відбувається її запилення, еволюція риб і людини від мавпи. А ще добре пам'ятаю консервованих жаб, які стояли в кінці класу в спеціальній шафі. Звісно, спочатку було страшно до них підходити, але з часу ми звикли і все просили вчителя навчити нас так робити. Але, на щастя, жаб не довелося консервувати. Зате ми проводили багато інших цікавих досліджень. Тоді я мріяла стати біологом, але не склалося. Нещодавно я відвідала Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Міністерство освіти і науки України. І була приємно вражена, коли дізналася, що там працюють гуртки, юні-ботаніки, юні-генетики-селекціонери, юні-медики, юні-біохіміки, основи біології, основи валеології. І заняття відбуваються в лабораторії генетики, ботаніки, валеології, є біологічний кабінет. Я подумала, може нарешті здійснити свою мрію і піти записатися до гортка Юні Ботаніки. Можливо, ви також хотіли присвятити своє життя дослідженням, більше дізнатися про тварини і рослини світ, навчитися правильно вирощувати різноманітні сільськогосподарські рослини, в лабораторіях вивчати поведінку тварин, знати, як правильно доглядати за папугами, рибками, хом'ячками. Тоді раджу завітати до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Адже тут ви обов'язково знайдете для себе гурток, який буде відповідати вашим інтересам. Наприклад, якщо вам цікаві тварини і ви б хотіли більше дізнатися, як за ними доглядати, годувати, то у відділі тваринництва працюють гуртки, основи ветеринарної медицини, юні птахівники, юні аматори свійських тварин. Ви матимете змогу в лабораторії тваринництва проводити різні дослідження, відвідувати твариницьку ферму, а ще є гуртки «Юні флористи», «Юні садівники», «Юні екологи», «Юні друзі природи». І це далеко не всі гуртки, які працюють в еколого-натуралістичному центрі. А сьогодні хочу вас запросити на екскурсію до куточка живої природи. З мешканцями цього куточка нас познайомить методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Валентина Миколаєвна Жестерьова. «Це куточок живої природи, де зібрана колекція екзотичних тварин, і вони якраз у нас представлені. Перше, це у нас Малукський какаду Кока, дуже гарна пташка. Спостереження діти проводять і пишуть науково-дослідницькі роботи. Починаючи з 9 років, у нас вже є такий конкурс «Юний дослідник», де діти спостерігають, вивчають раціон, секрети утримання, все це вивчається на гуртках. У нас працює гурток орнітології, зоології, ентомології. І сі кологматологічного напрямку творче об'єднання завжди приходять, діти спілкуються. Екскурсії дуже багато ми проводимо і для учнів шкіл, і наших гуртків це дуже велика справа виховання дитини. Ви бачите зараз кока, це великий такий папуга, який у нас розмовляє. Батьківщина його Австралія. У природі отривали з життя до 80 років. Нашому Кокі він дуже молодий, 23-й рік іде. Нам подарували його, і він уже у нас живе більше 10 років. Дуже цікавий, його Знає вся Україна, діти, які приїздять до нас на українські конкурси різні. У нас є конкурси зоологів, тваринників, юни дослідники. Потім всеукраїнська заочна біологічна школа. Те, що всі приходять до коки і спілкуються з ним і кажуть, що він талісман, що він десь комусь щось приносить, чи бали краще вони отримують, чи краще захист відбувається науково дослідницьких робіт. Нашого коку знають усі. Він цікавий. Він говорить. Він говорить кока, хороший попугай. Ось так він хвалить себе, але Біологія цього папуга така цікава, що він такий дуже шумний, крикливий, але це нормально.